Emazten ganako bortizkerien frantziako beatoki nazionalak emaiten dituen datuen arabera, da, frantzian, Urtean gutienez, emaztek, borxaketa borxaketa la 94000 mila Mastec, bortsaketa edo bortsaketa xailuak jasan dituztela estimatzen da. E uneko 12 baizik ez du xalaketa pausatzen. Hemengo datu ez mintzuda Hervé Jonathan, Bayonako suprefeta. Il y a eu plus de signalement? Zeinala de geiago hisanda, baina fait, xalaketa kopurua ez da igu aldi garaian. Nous savons que dans ce domaine là, badakigu elemurtan badiela un giserte frenoak eta freno kultura lak, societo, be xalada e erosketak egiterakoana elkarte bat ezagutzea ematen. Garazin edo angeilu edo doni bane luitzunen bezala, pousse, komisialdegi edo e, gendak meriako atera jotzabaino. Okun fam, biktim dut nors, otrube san soluzioa. Bortizkeria aseinalatu duten emazte bako txari, xalaketa pausatu duen bako urgentziazko urgenziasko apartamendu bat behar jukanduelarik, ater aterbetua edo babestua izaiteko, aterabide bat ekarria izan zailo. Lehen etxialdian, eunta behatzi emazte behar izan dituztela azaldu du, antre diarte, iparaleko bortizkeria erreferenteak, eta gerostik, aterpe eskaera eta xalaketek gora egin dute. 2008an, Ipache Euskalegian salaketak hemen datu dira, bereziki bagnek aldean. Horri egiteko, barnekaldean diren egitura eta ekimenak aipatzen dizkigu antre diartek. Barnekaldean e, guti, bada apartemendu bat donapa olen, aterbea to, antoratzen da hori, badira imazteak bai, e, eta badira permanentzia batzuk, asoziazion dedo biktim, e, egiten dute, maulen, karazin eta donapa olen, CIDFF bakarrikemen supermerkatuan, baina dukartuko da fite, <laughs> ezakigu. Barnekaldean, ahera egiteko lego ak eta apartmennduak falta direla azpimajatzen du. Azarouaaren hogeita bostakari hainbat egitasmo ezin ez izan dira burutu baina jefugeko informazio eta laguntza gune horiek hogi izanen dira. Baionan manifestalia egginen da ajasaldeko seiaktegitan asambla da feminista kantolaturik.